Tudomány hangjai a Kossuth RÁDIÓBAN. Jó napot kívánok! A tudomány hangjait hallják, Süveges Gergő vagyok, a műsor szerkesztője. Nyilván rengeteg minden előhozható egy 2100 évvel ezelőtti kínai sírból. Cserépfigurák, bronz sőt, még akár rizsmaradványok is. De arra talán még a legálmodozóbb régészek sem gondoltak volna, hogy amikor feltárják a Krisztus előtt 200-as években uralkodó csínk császár temetkezési helyét, akkor az ott talált, elszenesedett szerves anyagról kiderül, hogy tea. Ezek szerint ugyanis az eddig gondolt hetedik század helyett már jóval majd egy évezreddel korábban is az Uralkodó osztály népszerű itala volt a főzet. Hogy élvezeti cik volt, vagy gyógyszer, arra is kitérünk hamarosan vendégeinkkel, Itt vannak a stúdióban. Wagner anna, te a szakértő és te a importőr, a Flying Bird, te a háztulajdonos a kezés Jó napot kívánok. Aztán itt van velünk Bánki Máté nyelvész egyetemi oktató, jó napot kívánok, és már Ádám, a Mindful Leadership Meditáció alapú szervezetfejlesztőközpont központ vezetője egyébként orvostan hallgató és mentős, úgyhogy mindent fog nekünk mondani a Tea élettani hatásáról. Ha már történelemmel kezdtük, akkor nézzünk egy verziót arra, hogy honnan is származik a te A tér következik egy rövid részlet Barna Eszter Jóvoltából, nagy Anikó muzeológust a Te a kultúrtörténete című szerzőjét hallják. Az időszámításunk utáni 6. századból maradt ránk. Egy bodiderma nevű, buddhista pap Indiából eljött Kínába, vagy vallását terjeszte a nép között, és éjjel-nappal imádkozott, meditált, nem is aludt, és egyszer már valami négy éve volt ében, amikor hát elnyomta az álom, és mikor fölébredt akkor rettenet haragra gerjett, letépte a szempilláját, más a szerint a szemhiát, azért, hogy ne tudjon elaludni, és ezt ledobta a földre, és hát a teremtő megkönnyörült rajta, és teacserje sarja nyomán, megkóstolta a bodidarma, és erről el, és folytatta a meditációt, is, meghagyta hagyta a tanítványainak, hogy igyanak tehát hogy így kezdődött. De nagyon érdekes, bár mi nem látjuk a te levelet igazi formájában, de a botanikai rajz ezek azt mutatják, hogy ilyen ovális, fogazott célű levelei vannak, ami tulajdonképpen egy szemhéjra hasonlít. Hát ez egy különösen véres történet volt, és amit hallgatóink hallanak, az bizony már nem más, mint a te a víz forrása. Ha jól látom, akkor 46? 46, 46, 46 igen, ulon. 47, ulong. igen, szóval haladunk, 48, haladunk a 100 felé, mert hogy amíg önök bennünket hallgatnak, addig mi teázni fogunk. É, és azt is megbeszéljük nem sokára, hogy milyen tea lesz ez a tea, de akkor tényleg kezdjük a történetnél, jó, és a történelemnél, hogy ö, tudjuk valójában, hogy ki, mikor, hol, mikor fogyasztott először teát. Bizton állíthatom, hogy fogalmunk sincsen róla. De most ugye ebből a régészeti leletből, ami kiderült, Krisztus előtt 200 környékéről, az derül ki, hogy hát akkor már biztos teáztott. Rengeteg írás van azzal kapcsolatban, hogy honnan is származik a tea vagy mikortól. Annyit állíthatunk, hogy az időszámításunk előtti első évezred környékén már fogyasztottak teát Kínában. Hogy milyen formában arról nagyon kevés irat van. Az első könyvszerű dokumentált nyoma a teakultúrának az az időszámításunk utáni, mondjuk 7. századból származik. És akkor mit tudunk? Tehát mindig is főzetként fogyasztották? Vagy mindig is forró vízbe tették? Vagy rákcsálták, vagy mit tudom én, mit csinál? Hogy mert? Hát fogyasztották táplálék étel formájában is. A levelek, azok, azok ugyanis ehetőek. Tulajdonképpen hát fa beszélünk. Elértük a 100 fokot közben? Nem, 80 fokot értünk el, csak gondoltam, várok a pillanatra, amikor én is megszólal. <gül> Jó akkor, a kérdés. Most lefagyasztjuk 80 foknál a forró Szóval, hogy rákcsálták is a leveleket. Szóval, ették is a leveleket, sőt, Pirították, sütötték, gőzölték, összekeverték mindenféle magvakkal, sóval, hagymával, fokhagymával, gyömbérrel, mi egymással, de elsősorban, hát orvosi célra fogyasztották, az időszámításunk előtti időszakban, a te az elsősorban, hát jótékony hatásai miatt volt kedvelt ital. És sokkal később a 7. 8. Századi Tang dinasztia környékén vált igazából élvezeti cikké, de akkor is máshogy fogyasztották, mint manapság. Maradjunk ott, amikor, amikor egészségügyi célral fogyasztották, milyen célral? mire volt jó a tele? A te mindenre jó volt, van egy másik eredet ez legenda, egy ez egy abszolút csodaszer. Van egy másik legenda, egy Sennung nevezett császáról, akit isteni földművesként is ismerünk, aki egyébként egy gyógynövényes orvoslással kapcsolatos gyógyászati könyvet is írt, és a legenda szerint ő egyik hátkorás utánon sétálgatott a császári palota udvarában, és egy hát csésze vagy tágőzölgő vízzel a kezében elmélkedett a világ folyásán, mikor is szél támadt, és lefújt néhány tealevelet levelet egy fáról, melyek beleestek a csészébe, megszínezték ezt a folyadékot és csodálatos illatot árasztottak. A legenda egy másik legendárium szerint hát ez is tekinthető a tea eredetének. Milyen élettani hatásait ismerjük ma, Ádám, a teának? Elég szertágazó hatásai vannak a teának, de azt az elején le kell szögezni, hogy, hogy, a, hogy ez a teázás, vagy a te igazi egészségügyi hatásai akkor tudnak manifesztálódni, hogyha az ember nem úgy teázik, hogy a rohanó reggel közepette belevág egy filtert a, a bögrébe, hozzácsap három kanál cukrot, meg egy kis ilyen műanyag citromlevet, és akkor ez így így rohanás. Vagy veszélyféléteres ICT-t. Igen, vagy veszélyféléteres, igen, ez a másik jó megoldás. Tehát, hogy ez igazából így nem működik. Tulajdonképpen a te az, egy, az egy meditáció. Tehát, hogy amikor az ember tényleg oda tud figyelni arra, hogy, hogy éppen mit csinál, és a, ahogy most itt az, az annak készíté, tehát így lehet látni, hogy ez azért egy picit összetettebb folyamat, mint a, mint a filter bedobálása. És ez az egyik alapja a tegési hatásánk, tehát, hogy az ember kicsit oda tudjon figyelni arra, amit csinál. Szóval megállok, bk Békében így van. vagyok, és akkor emellé még, még pluszként jelentok. Igen. És akkor ehhez elmenni. jönnek hozzá a teában lévő anyagok, remek antioxidáns, illetve feltétlenítő hatással rendelkeznek, például vannak flavonoidok a teában, ami egy ilyen magyar vonatkozású vegyület, tulajdonképpen Györgyi Albert fedezte fel, és akkor innen származnak főleg a szív- és betegségekre kifejtett hatásaitának, mármint hogy megelőzi ezeket. És nagyon izgalmas kutatások vannak ezzel kapcsolatban, és az a, az a jó, nem ilyen bulvár sajtóban jelennek meg ezek, hanem például az amerikai szívgyógyászati társaságnak az egyik legnevesebb lapjában a Circulation-ben, amit a keringésnek hívnak. Ez egy 2002-es cikolt, és az, az áll benne, hogy azok, a, azok az emberek, akik már egyszer infartuson, de utána napjában több mint két csészet fogyasztottak, azoknak 44%-kal kisebb valószínűséggel alakult ki a második infartusa. Mint, mint azoknak az egyéneknek, akik nem táztak rendszeresen. Na akkor most már elmeséljük, hogy mi történik itt közben a stúdióban, mert hogy a csörömpölést, a zörgést és a bugyogást önök is hallották. Szinte leírhatatlan, tehát ennyi eszközt én még nem láttam egy helyen, egy gyűszűnyi tea elkészítése érdekében. Szóval van nálunk egy vízforraló. Van Anna előtt egy uh, fadoboz? Igen, ezt úgy hívják, hogy csápán, uh, egy kínai teatálca, arra szolgál, hogy uh, a teakészítés közben életve folyó felesleges víz összegyűlik a tálca aljában. Uh -huh. Olyan, mint a morzsatálca a kenyervágókés alatt. Nem, ennél sokkal gyönyörűbb táncáról van szó. <gül> és a világot, hogy passzabolnánk összekéssel. Ez a fedeles edény, ez a gaj van, ez szolgál a tea készítésére. Ez egy ö, cserépedény? Ez ö, egy porcelán edény? Tulajdonképpen igen, tehát ez egy porcelán edény, egy kis, ö, egy kis tetővel, van egy... Igen, és még akkor bocsánat, egy... csak hogy mesélem, hogy mi történt, mert ugye ebbe beletett zöld bigyeszeket, ami gondolom, hogy maga a tea. Hulong tea volt, igen, az egyik legjobb minőségű tajvani Longamit amit találtam. A színe zöld volt. Az ólongtea az valójában zöld jellegű tea, tehát sokan keverik az teát és a zöld teát. Ez egy enyhén oxidált tea fajta. Mindenki a életében először teázik, talán érdemes ezzel kezdenie, mert sokkal könnyebben fogyasztható, mint, egy, mint a zöld tea. Tehát virágosabbak, lágyabbak az ízei, ez a rövid oxidációs fázis a feldolgozásban. Ez elég ahhoz, hogy nagyon finom ízeket csalogasson elő a teából. Tehát ez egy könnyen egyáltalán nem savasodó teafajta. Jó, tehát akkor ugye a porcelánedénybe helyezte a teát. Arra öntötte a forró vizet. Így van. Aztán ott, ott elvesztettem a fonalat, mert hogy, mert hogy Mátéval meg Ádámmal beszélgettünk. Utána az történt, hogy átszűrtem a kiöntőbe a levest, tehát mm -hmm. már ugye néhány... Keresztül. Igen, és viszonylag a, a, a, lény, mm. a lényeges momentum volt, hogy nagyon kevés ideigázott, azt nem tudom észrevette. Ez nagyon fontos, ugyanis, hogyha túl sokáigázik a te, akkor kes Cser, a nagyon kevés tesz. az mondjuk egy, egy másfél-két perc? Fél-egy perc egy ilyen teánál, uh -huh. de mondjuk az egy-két perc az még, nem, az még nem túlzás, tehát ott, ott még van esélyünk jó teát inni. A különböző teás dobozokra ráírt öt perc esetében már tulajdonképpen csak valami keserű levet fogunk inni, amihez kénytelenek vagyunk citromot, cukrot és minden egyebeket hozzárakni, ahhoz, hogy, hogy a keserűségét elvegyen. Hogy iható legyen. Egy kicsi üvegkancsóba szűrte át, Így majd után. Na, kitöltötte nekünk, minek nevezzem. Gyűszűnyi csészének. Jó, legyen gyűszünyicsése, igen, valóban. Ez, hogyha így felhörpinteném, akkor ez durván háromnegyed korcs. Így van. De nem hörpintem fel, mert ennél tisztelet tudóbb vagyok. Nyugotta hörpintse föl. Annak, hogy az ázsiai teakultúrában mindig kis mennyiségeket főzünk egyszerre, és keveset fogyasztunk, ennek egyébként van funkciója. Ugyanis egy kínai szertartásban, vagy egy japánban sem fordul elő az, hogy lefőzünk két liter teát, amiből megiszunk kettő decilitert forron, majd utána a többit langyosan vagy hidegen. Vagy újra melegítve. Így van. Ugyanis nagyon fontos az, hogy folyamatosan, frissen és forrón készítsük a teát, tehát friss és forró folyadékot fogyasszunk. Ennek borzasztó jó hatása van a szervezetre egyébként, tehát egyrészt átmelegíti a beleket, másrészt átmelegíti a belső szerveket. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a, a, a régi kínaiak nem igazán fogyasztottak hideg italokat. Tehát a forró italnak a jótékony hatását pedig úgy élvezzük, hogy mindig frissen és forrón készítjük, ettől függetlenül. Tehát ebből a kis szedből ugyanúgy előállítható az egy liter tea, de mindig újra és újra főzzük. Ezeket a teákat egyébként többször föl lehet önteni, így a, a különböző felöntések során nagyon szépen változik az íze. Ezt a te szerető, vagy te a kedvelő emberek nagyon élvezik, hogy különböző ízekkel, aromákkal találkoznak egyes felöntésekben. Na hát akkor lehet, hogy már rég rossz, mert hogy amióta beszéltünk, én még mindig nem hörpintettem fel ezt a pici teát, és akkor a frissnek friss, de hogy nem forró, az egészen biztos. Na, no, akkor folytatjuk innen mindjárt a beszélgetést, jó? Élettani hatással illetve a kínaiaktól egy picit megpróbálunk el is lépni, már csak azért is, mert manapság azért sokan gondolják azt, hogyha most elvette előlem a csészémet, és leöntött vele egy malacot. Ezt miért tette? Mert hogy van egy kis agyagmalac ezen a bizonyos tártán. Igen. Az agyagmalac tulajdonképpen biztosítja az elégedettségünket, illetve a műsor sikerét. A, a műsor és a teázás Az Megteázott a malac is rendben van, de én akkor mit kapok? A ádosztunk következő... is. Így van, van. Áldostunk az ősöknek és az isteneknek, különböző teahegyek szellemeinek ezzel. Úgyhogy töltök egy új teát, ami most megint friss lesz és forró. Köszönöm. Nagyon szívesen, és természetesen adok a malacnak is. Hát, ha kevés lett volna neki az előző adat. Sőt, igen. kedves kollégáimnak is. <gül> és amíg akkor Megtisztel itt mi le, le, lekortyoljuk a teát, akkor meghallgatjuk addig Valit, aki elmondja, hogy Angliában miféle szokások vannak. Képzelje, még csak meg sem kérdezték, mit kérek. Szó nélkül elémtettek egy csésze kávét. Mesélte hivatali kalandját felháborodva az ízig-vérig angolnő, akivel a véletlen hozott össze. Nem tudtam eldönteni, felháborodása vagy szomorúsága volt-e erősebb. Minden esetre hosszan ecsetelte, mennyire elképesztőnek tartja, hogy egyáltalában mással is megkínálhatnak valakit egy közintézményben, tea időben, mint tejával. Ilyen akár csak pár éve még elképzelhetetlen lett volna. Egy évtizede a sziget Országban, még szinte sehol nem lehetett egy tisztességes kávét meginni. Ma pedig már több nemzetközi kávéhálózat verseng egymással a britek kegyeiért. És egyes statisztikák szerint, legalábbis Londonban, több kávé fogy nyilvános helyen, mint teja. Szerencsére azért még nem kell végleg elsíratni a teját. Habár a gyorsuló idő nem kedvez a hozzá kapcsolódó szertartásoknak. Az angolok mindennapjaiból szerencsére még nem sikerült kiirtani a teaivást. Minden munkahelyen ott a világ egyik legjobb találmánya a kettle, az elektromos vízforraló, amivel pillanatok alatt elkészíthető egy csésze-teja. És természetesen minden angol szállodai szobának elmaradhatatlan, nélkülözhetetlen tartozéka a tálca, rajta ez a bizonyos kettle, a csésze, a teja, a cukor és a tej együttese. A teaszünet pedig olyan megkérdőjelezhetetlen eleme a munkanapnak, hogy a londoni metró dolgozói már többször majdnem sztrájkba léptek, amikor a vállalat vezetése rövidíteni akarta ezt a tejasszünetet. Számos angol film és színdarab, szinte refrénként visszatérő eleme a tejázás. Legyen szó Oscar wilde vagy a Starom a Párom című filmben Julia Roberts és Hugh Grant tejázásáig. Akár öröm, akár bánat, akár sok vagy kimerültség, történhet bármi. A tejázás erőt, vigaszt nyújt, gyógyítja a testet és a lelket. Az angolok számára szinte feltételes reflex, hogy tejázzanak. A brit birodalmi múlt az oka, hogy a britek főként teljelisszák a teját, mert az Indiából a akkor hozott teja nagyon csersavas volt, és a tej ezt közömbösítette. Egy időben például leáldozóban volt az öt órai tej a csillaga, amit egyébként nevéven ellentétben nem ötkor, hanem délután három és öt közt szolgálnak fel. Ám a gazdasági válság után ismét divatba jött, és ma népszerűbb, mint valaha. francos szállodában, vagy a metróvezetők irodájában a körítéstől függetlenül a lényeg a teja, ami mindenütt és minden formájában örömet hoz az angolok mindennapjaiba és ünnepeibe. Egyaránt. Nem csak az angolok hanem a miénkbe is, mert hogy itt aztán újabb, fő, új, és újabb főzetek készülnek. Ugye ha azt mondjuk, hogy tea, akkor sokan az angolokra gondolnak, mert az angolok öt órai teát fogyasztanak, mint ahogy ezt az erőt is hallottuk, három és öt között. Kínából hogy lett, hogy lett az angolok nemzeti a tea? Kínából először sok más nemzetitala lett, mert a teacserje, a camellia silenzis növényű, az Kínában is leginkább, meg mondjuk a környező burmai laoszi vidéken, uh -huh. igen, onnan áradt mindenfelé. Elsőként Elkerült például Japánba a Szung-dinasztia idején, 12. század magasságában. Volt egy Eiszály nevezetű zen szerzetes, és ő volt az, aki teát vitt Japánba. És a szung főzési módot, mely szerint egy nagyobb csészében porított teát, kevés porított teát, felöntünk forró vízzel, majd egy ilyen kis, hát leginkább borotválkozó szerű apró szerű eszközzel habosra verjük. A Szung-dinasztia idején így készítették a teát, amiből később lett csak a mi, hát modernebb kung fu teázási módunk, amit itt Anna prezentál nekünk és a japánok azt az érát vették Újabb kaptunk közben. közben. pedig is Ez ugyanannak nem... a teának a második főzete? Pontosan. Mm -hmm. A színe más? Az, az szemmel látható. Sötét lett, teblet. intenzívebb mm -hmm. lett az íze, jobb lett az illata. Az illat belengi a stúdió gyakorlatilag. Egészen, egészen fantasztikus, és tényleg, mintha virágot szagolnánk. Egészen, egészen virágszerű illata van. Az angolok értenek a teázáshoz, vagy ez csak egy ilyen nem is tudom, elterjedt a világon, hogy ők a nagy teázók, vagy fogalmuk sincs. Nagyon ravasz kérdés, én angol szakos vagyok eredetileg, viszont azt kell mondanom, hogy nem, nem értenek hozzá. A Holland-Kelet-Indiai Társaság volt az, aki a tehát 17. század elején elvitte a teát, és elkezdte mondjuk, nem tudom, 1600-es évek közepén elkezdte Angliában népszerűsíteni. Hát a minőségre szerintem Elég annyit mondani, hogy hát um, tejjel és cukorral, vagy hát bizonyos teák esetén citrommal fogyasztjuk. ez Kínában nem, nyilván nem elő elő, előfordul, nem, nem is fordulhatna elő ilyen. Hát a tej még csak csak előfordul, vagy mézzel való ízesítés mondjuk a vörös teáknál, de nem egyébként nem jellemző az ízesítés, illetve természetes anyagok a virágszilmokkal, mi egymással ízesítenek. Tehát Amúgy nem. Hát az a... angol konyha művészetet ismerve, akkor ez nem olyan nagyon meglepő. Beleilleszkedik abba a kulináris ami ott arra A tea Kínából a Sejem út nevű kereskedelmi útvonalon el. Tehát ilyen szempontból érintette az arab országokat és uh -huh. a törököket is, illetve ugye így érkezett Európába. Körülbelül így a 16. század környékén. Tehát ezért van az, hogy az arab országok, a törökök, tehát az összes olyan ö, nép, aki ö, az útvonalhoz kapcsolható, erősen érintett a teázásba, illetve hát ö, van rajáta a kultúrájuk. Ugye, ha egy paraszt paraszti észre végig, gondolom, hogy én mit tudok a teáról, akkor azt mondom, hogy fekete-zöld gyümölcs. Nyilvánvalóan ez borzalmasan kevés, de stimmelnek ezek a fő kategóriák, vagy még ezek sem stimmelnek? Hűha. Ajja, na nagyon messziről kell indulnunk, ugye? <gül> Nem kell messziről indulnunk, mert maga a növény, az tulajdonképpen amikor teáról beszélünk, akkor ugyanarról a növényről beszélünk, a camellia sinensisnek különböző alfajairól. Ezekből születtek egyrészt különböző típusú teák, másrészt viszont ugye öt teafajtát különböztetünk meg, vagy talán hatot, tehát ez a zömében a fehér, zöld, ulong, fekete, illetve vörös, illetve a puer ezek tulajdonképpen feldolgozási módban térnek el egymástól. A feldolgozási mód alatt leginkább az oxidációt illetve a, a fermentációs eljárásokat értem. Tehát elméletileg ugyanabból a tea növényből lehetne készíteni fehér, ulong és uh -huh. zöld teát is, attól függően, hogy hogyan dolgozzák föl. De valójában itt egy növényről beszélünk, és azért ilyen szerteágazó az ízvilága, mert mert, hogy nagyon fontos, ugyanúgy, mint a boroknál, itt is nagyon fontos például a termőterület, az évjárat, hogy kidolgozta fel, tehát maga a növény, maga az alfaj, ezek azok, amik egyértelműen beazonosítanak egy teát. És akkor már csak nagyon félve kérdezem, hogy és a gyümölcs tea? Az nincs. Ö, ö, ugye a gyümölcstea alatt két, két teafajtát érthetünk. Az egyik az, amiben csak gyümölcs van, tehát különböző gyümölcsdarabkák, ö, a másik pedig az, amikor mondjuk fekete vagy zöld teát kevernek össze gyümölcsdarabokkal. Itt arra kell figyelni, mondjuk a teablendelésnél, hogy a különböző ö, hatóanyagok, illetve aromák más-más hőfokon oldódnak ki. Tehát mondjuk egy fekete teába, hogyha gyümölcsdarabokat te, ö, ö, ö, raknak, vagy kevernek, akkor az azért probléma, mert mert mondjuk adott esetben a gyümölcs illata és aromái, azok mondjuk egy ilyen 80 fokos víznél már kioldódnak, viszont a fekete tea az még nem. Tehát itt össze kell hangolni, amikor valaki mondjuk teát kever össze, vagy mondjuk egy fekete tea alapból csinál fűszeres, vagy bármi, bármilyen varázslatos variációt, akkor össze kell hangolni a komponenseket, különben az egészből valami forró savanyú víz lesz. Akkor térjünk még egy picit vissza az élettani hatásodat. Van veszélye? A teának? lehet, lehet túladagolni. Túladagolni nem hiszem, hogy lehet. Hát veszélyes lehet, hogy az ember nem fújja meg ezt a százfokos teát, hogy belönti a szájába, akkor az, az nagyon tud fájni. Igazából tehát attól szoktak félni, hogy ugye az ember nagyon sok tát. tehát, hogy attól függetlenül, hogy ilyen kis pici iszunk, vagy picészével iszunk, nagyon sok tát meg lehet íni egy ilyen beszélgetés közben. És akkor tesetleg az szokott felmerülni kérdésként, mondjuk a koffein az nem túl sok -e, meg hogy a szívbetegeknek nem Tőle magas de az a jó, hogy azáltal, hogy ilyen kis löntéseket csinálunk, a, a koffein az egy nagyon vízadékony molekula, és azáltal törökben lemossuk a, a koffeintról és sokkal kisebb dózisban kerül a, kerül a csészébe. Mint hogyha kávéznánk. Vagy... Hát, mint hogyha kávéznánk, vagy mint hogyha belelúgatnánk mm -hmm. ezt, a, ezt a filteres zöldet, tehát a bögribe benne hagynánk 3-4 percig, és utána az egészet így egy cslukra meginnánk. Mi van azokkal a szegény emberekkel, például velünk, akik megveszük a boltban a. Nagyon neves teát, filterestül, és akkor ott a kezünkben a filter, ott a forralóban a víz. Ez jó tea? Nem jó tea? Érdemes vele próbálkozni? Nem? Vagy teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben csinálom? A filteres teáról én nem akarom nagyon szídni a filteres teát, csak így nagyjából röviden. Tehát ugye tavasszal szüretelik a teát. Kettő-három szüret van, ahogy a friss rügyek megjelennek a cserjéken. Ezeket kézzel szedik Kínában, ugyanis azokat a, azokat a rügyeket, illetve azokat a, a növényi részeket, amiket itt elfogyasztunk, azokat máshogy nem lehet leszedni, tehát nincs az agyép, ami mondjuk egy rügyet, egy óriási területről betakarít tehát kézzel történik a betakarítás és a feldolgozás is a harmadik, második harmadik szüret után, ami még fönnmarad a cserjén, azt a fás résszel együtt visszavágják körülbelül olyan 80 cm-re, ezt már géppel vágják vissza, ugye beszívják mint egy ilyen nagy porszívóval azt a sok mindent, ami ott ebbe bekerül, és mindezt összedarálják. Tehát tulajdonképpen a filteres teába ez a darálék kerül bele, amiben és tavaszi rügy nyomokban sem lehető fel. Viszont egy csomó más, igen. Tehát... Tehát szemét. Azt szokták mondani rá, ugye a kínaiak és a tajvaniak ezt tídasznak, vagy vagy a pornak hívják, mm. amit az üdítőit a gyártó, illetve a filteres, tea, filteres teákba belekerül, de ettől függetlenül azért már vannak arra törekvések, hogy, tehát hogy ezen a, ezen a piacon is valamiféle javulást érjenek el. Hogy nyomokban ne tartalmazó rákcsálót a Mindenből lehet tehát csinálni egyébként? Mert itt ugye szó volt már mentateáról, volt szó gyümölcsteáról, és közben azért hallgattam el, mert hogy ez ugyanannak a teának a harmadik főzetel, amit most kapunk? Nem, ezt nem egy, egy poerteát sikerült becsempészni, nem a Igen, mert ennek egész más színe van, mint az előzőnek. Igen, és az íze is más lesz. Ez egy poertea egy súpú el, ráadásul, a főzete kifejezetten földes, olajos ilyen hogy mondjam ez egy nagyon, tehát ez a természeti íze számomra egy kicsit ilyen dohos szaga uh -huh. van a teának, uh -huh. nagyon érdekes, és ez volt az a tea, amiről Ádám uh, uh, beszélt még uh, az elején, amikor találkoztunk, hogy nagyon, jó, nagyon jók az egészségügyi hatásai, tehát az élettani hatásai nagyon jók a teának. Nagyon jó tesz az anyagcserének, uh, tele van olyan természetes uh, baktériumokkal és gombákkal, ami az emberi szervezetben megtalálható, és, uh, és kell is, hogy egy, egy, uh, tehát egy természetes Se jó anyagcserét biztosít. Szóval ez a puertea, ennek milyen hatásai vannak? Ezt a, ezt a kínaiak úgy fogyasztják ezt a puertát, mint a hosszú élet titkát, és nagyon izgalmas, mert a modern tudományosan bizonyította, hogy minek, mi lehet ennek a tudományos alapja. És valószínűleg úgy néz ki, hogy ennek a télnak nagyon magas a természetes statin tartalma, ami a 21. századi ember nagy ellenségének, a, a koleszterinnek egy ilyen természetes csökkentő anyaga. Szóval a, a rendszeres puertát az, az, az lecsökkenti a, a vérben a koleszterin szintet és ez egy nagyon előnyös dolog. És hogy pontosan hogyan fogyasztjuk, ugye hát itt más csinálunk egész műsor alatt, mint fogyasztjuk a, a teát, de Belényi Barbara pedig elment egy kifejezetten zöld teakurzusra, úgyhogy mindjárt elmesélő hogy ott mit tapasztalt. Jó lassan menti. Óvatosan. Van benne evőkanálnyi tea, és a víz pedig, amit ráöntünk, szerintem összesen van az öt egy másfél deci, de még annyi sem. És akkor most várunk. Kutya István, e, hogy e jött idetem folyamra. Igazából távol szeretnék. Fesztiválokon meg ilyen helyeken megjelenni, ugye, amit folyamatban is csinálok, a te szeretném terjeszteni. Ha oda egy anyuka, és valami nagyon jót szeretne a nagymamának karácsonyra, akkor meg tudja győzni, hogy mondjuk egy macsa teát válasszon? Megpróbálom az ő ismereteit bővíteni, de most, hogyha nincs arra készen, hogy mondjuk egy pur befogadjon, akkor nem fognak ízen a puert. gyógyszert keresnek az emberek. Csak nem tudják megmondani, hogy milyen gyó... Jogyszert. Valaki úgy hív, egy gyümölcstea. Aztán, hogyha kap egy impulszust, akkor rájöv, hogy van más gyógyszer is. Na, kész van a teája. Én csöpögtettem a négy percen keresztül, csak nem figyeltek oda. Hogy lehetik lehet le, -e? Mit lát? Kapuccinó méretű csészében a negyede van felöntve hát vízzel. Egy újnyi. Kicsit homályos az öntet, ugye? Enyhén zöldös. Kóstolja meg. Nem tudsz semmit mondani, kedves hallgatói. De lehet, hogy ez a célja, nem? Az egésznek, hogy ne jusson szóhoz. Légies, tünékeny, ízeknek a... Mutatása. de úgy, hogy közben az érezzük az is, hogy van ereje is. Tehát egy nagyon durva, sokkoló élmény egy ilyen vegetális támadás a szája ellen, utána szépen oldalt az összes létező ízlelő szervét elfoglalja a teat. tehát mindenféle ízt érez, sóst. És én amikor inkább ez... a citromot éreztem, vagy Citroma. én Nagyon ügyes, soha senki nem adott még rá citromot. Természetesen van benne az is. És amit érezni fog, hogy amikor megy haza egy óra múlva, még ezt érezni fog ezt az íz Vajon nem esedik a tea? Tehát itt az előbb már hoztak párhuzamot, vagy hasonlatot, hogy hát mint a bor, de a teánál is így van ez? Abszolút mértékben. A teát is lehet érlelni, mint egy, hát hozzunk kedvenc italommal párhuzamot, mint egy jó viszkit. Bizony a teát is lehet érlelni. Ezeket, ezeket az úgynevezett teákat aminek több válfaja is van, hosszú évekre megfelelő páratartalom hőmérséklet és Száraz hűlös tartandó? Részben igen, lehet meleg és nedves helyen is érlelni, más, más lesz a végeredmény. Lényeg az, hogy hosszú éveken, akár évtizedeken át ez a tea egyre nemesebb éri, komplexebb ízek jönnek elő, Igazából az egészségügyi hatása is egyébként kedvező marad, vagy még kedvezőbbé válik. És akkor ez is úgy működik, mint mondjuk a sajtoknál, hogy ez még egy fiatal sajt, ez egy középidős sajt, ez egy, ez egy jó érett sajt, pálpusztai. Pontosan. Ére. Ha látod, látod, hogy 30-35-40-50 éves púerekről van szó, és jó helyen érlelték megfelelő alapanyagból, az bizony egy értékes és nemes ital lesz. És akkor annak az ára is megvan, gondolom. Megbizony. Mindenféle értelemben, még tősdéznek is vele. <súrítás> No hát akkor mások törzsdíznek, mi meg kortyolunk tovább. Nagyon köszönöm mindjájuknak, hogy eljöttek hozzánk. Wagner Anna, te a szakértő és te a importő, a Flying Bird te tulajdonosa volt a vendégünk, meg Bánki Máté, nyelvész, egyetemi oktató és Márki Ádám, orvostanhallgató, a Mindful Leadership Meditáció alapú Szervezetfejlesztő Központ vezetője. Munkatársunk volt Kovács Judit, a hangmester Layer Rita, a gyártásvezető Vancsok György, a műsor felelős szerkesztője pedig Bicsákeszter. Köszönjük figyelmüket, csüveges gergőt hallották.